reparieren oder besorgen uns ein neues. Und dann fliegen wir weiter. Desaktywiere das Folterbad, Shadow Wing. Halte seine Legion jedoch auf. einen Fehler kannt. Wir hätten das Asyl bei den Terranern gut gebrauchen können. Du kannst es wenden, wie du willst. Wir haben auf der Live Ericsson nichts verloren. Eigentlich wollten wir zunächst bei den Terranern bleiben. Wir wollten dort unser Asyl ausnutzen und zur Ruhe kommen. Du hast nicht gesagt, dass es nur für ein paar Stunden oder Tage gelten sollte. Du hattest dir von der Begegnung mit deinem Vater mehr erwartet. Und jetzt... Läufst du davon? Mal, red doch keinen solchen Unsinn. Du weißt, es ist nicht so. Du reagierst wie ein Terraner. Ich gehöre keinem Volk an. Ich bin ein Weise. Ein Bastard. Deinen Vater wird sicher beeindrucken, dass du deinen eigenen Weg gehst. Vielleicht zieht er Vergleiche mit seiner eigenen Jugend, als er 18 war. Mal, hör auf. Solange mein Vater nicht an Bord ist, habe ich auf der Live Ericsson nichts verloren. Die Besatzungsmitglieder sind weder meine Freunde noch meine Feinde. L Deshalb sind wir abgeflogen. Mit unbestimmtem Ziel und ins Feindesland, Kant. Arkon sucht uns in der halben Galaxis, mindestens. Du wirst deinen Fuß nie länger als ein paar Stunden auf eine Welt setzen können. Dann sind die Zylisters und dieser Shallowane da. Was glaubst du, wie viele Kronas auf unsere Köpfe ausgesetzt sind? Astronomische Summen! Jedes Wort Maldeters traf Kantiran wie Gift, das man ihm ins Gesicht gespritzt hatte. Es reicht! Verletzter Stolz ist ein schlechter Ratgeber für den Sohn Perry Rodens. Verletzter Stolz? Das ist kein Verletzter! Kantiran warf sich aus dem Sessel auf den rothaarigen Hühner zu. Seine Rechte schnellte vor, aber sie traf ins Leere. Was? Dort, wo sie eben noch der Tierheiler gesessen hatte, drehte sich im Schnellgang ein leerer Kontursessel. Mal! Jetzt ist keine Zeit für Spielchen. der Hyperwandler! Die Automaten der Space Jet melden eine Störung in den Graditrafspeicher. Die Werte der gespeicherten Energien sinken im Sekundentakt abwärts, erreichen... 90, 80 Prozent und sinken weiter. Wenn Sie kollabieren, werden Sie alles in Ihrer Umgebung mit in den technischen Tod reißen. Von der unteren Hälfte der Space Jet bleibt dann nicht viel übrig. Schweige denn von uns. Wir müssen so schnell wie möglich den Hyperraum verlassen, sonst haben wir keine andere Chance. Ich übernehme das Schiff in Handsteuerung und leite den Rücksturz in den interstellaren Normalraum ein. Ja. Eine derart schnelle Reaktion traut man eigentlich nur einem Sofortumschalter wie Perry Roden zu. Der Energielevel liegt jetzt schon bei unter 60 Prozent. Die Fluchtautomatik ist bereits aktiviert. Der Rücksturz erfolgt jetzt. für immer auch sein. Wenn das Schiff zerbrechen sollte, würde es wenigstens schnell gehen. Sollten wir den Rücksturz in den Normalraum überleben, war unsere Flucht zu Ende, bevor sie überhaupt angefangen hatte. Wir gehörten zu den meistgesuchten Personen des Kristallimperiums. Es gab keinen ungünstigeren Ort für eine Havarie als hier. Keine Ahnung, wo genau wir rauskommen werden. In der Nähe einer Sonne oder bei einem ah! Ich nahm den Blick von den permanent sinkenden Anzeigen. Den spinnennetzartigen, flackernden Gespinsten auf dem Hauptbildschirm richtete ihn ohne konkretes Ziel in die verschwimmende Ferne. In dieser Sekunde dachte ich an das Mädchen meiner Träume. Terema. Sie war mein Ein und Alles gewesen. Der einzige Mensch auf der Welt, mit dem ich alle Gefühle und Geheimnisse teilen konnte. Der Beweis war klar erbracht worden, dass Ascari da Vivo, Admiralin des Imperiums, meine Mutter den Befehl zur Ermordung Teremis erteilt hatte. Sie hatte es sogar zugegeben. Und Shallowayne, der Hund, hatte ihn ausgeführt. Dafür hatte sie büßen müssen. Nur deswegen hatte ich Kemi, meinen kleinen Taruxmarder, auf sie gehetzt. Es ist vorbei. Na, Haben wir es geschafft? Sieht so aus. Tonto, ja. Tonto, Situationsbericht. Kantiran hob den Arm und sprach in sein antikes terranisches Multifunktionsarmband. Seine Mutter hatte es ihm einst geschenkt. Ein angebliches Erbstück seines Vaters. Jetzt waren er und Maldeter vor genau dieser Frau und ihren Häschern auf der Flucht. Was war das für ein Lärm, beziehungsweise kleiner Check? Ich weiß es schon. Jetzt willst nur noch du wissen, was los ist. Tonto, keine Scherze bitte. Wo sind wir? Im Normalraum? Unseres Biestjet rast nach 16 Minuten Hyperraum wieder durch den Normalraum. Knapp elf Lichtjahre von der Live Eriksson und ungefähr 30 Lichtjahre von Hayok entfernt. Nur elf Lichtjahre? Sehr weit sind wir nicht gekommen. Die Rückgeschwindigkeit liegt jetzt bei knapp 50 Prozent. Immer noch gefährlich wenig für diese Nussschale. Diese verdammten Gravitra-Speicher. Wir müssen in den Maschinenraum Kant. Uns bleibt nichts anderes übrig, als alle antriebsrelevanten Systeme persönlich zu überprüfen. Ein zweites Mal macht das diese Jet nicht mit. Und ich auch nicht. <lacht> Erscheinung, dass es mich graust kann. Wir haben rund elf Lichtjahre zurückgelegt. Die Triebwerkssysteme sind aber in einem Zustand, als hätten wir 120.000 Lichtjahre zurückgelegt. Mal, äh, vorhin. Es tut mir leid, Mal. Schon ich war... gut kannt, aber... Ja? Ein besseres Schiff hätte im Unterschied zu dieser alten Spacejet über eine hyper verfügt. Hier läuft die Energieversorgung ausschließlich über die Gravitraf Speicher, die vor jedem längeren Flug aufgeladen werden müssen. Ich weiß, aber sie waren aufgeladen. Es ist nur unbegreiflich. Oder? Mal... Hat es nicht auf der Live Ericsson einen ähnlichen Fall gegeben? Wovon sprichst du? Doch doch. Auch auf der Live Ericsson haben die Gravitraf Speicher ihre Speicherfähigkeit verloren und ihren Energiegehalt im Hyperraum fast komplett abgegeben. Ich erinnere mich dunkel. Das Phänomen wurde unter anderem Hyperimpedanzerhöhung genannt. Damit bezeichnete man die Änderung der Naturkonstanten im gesamten Universum. Stimmt. Perry Roden hatte davor gewarnt. Da ist etwas und vermutlich erleben wir erst den Anfang. Im Grunde genommen war das, was wir jetzt mit den Hyperwandern erlebten, gar nicht möglich. In einer von Raumfahrtbehörden und technischen Überwachungsdiensten erfüllten Galaxis existierten keine Baugruppen dieser Art, die innerhalb eines streng definierten Leistungsrahmens ausfielen. Auch lag mir der Beweis vor, dass man alle Teile bei der letzten Generalüberholung ordnungsgemäß gegen neue ausgewechselt hatte. Ein anderes Universum. Vielleicht war es tatsächlich das, was uns bevorstand. Tonto? Was ist in diesem Zustand noch möglich? Maximale Reichweite in diesem Zustand 50 Lichtjahre. Zu wenig für eine Flucht. Noch haben wir die Möglichkeit, zur Life Ericsson zurückzukehren, Kant. Entscheide du, was wir tun. Wir werden auf Hayok Not landen. Dort lassen wir das Schiff reparieren oder besorgen uns ein neues. Und dann fliegen wir weiter. Auf Hayok Not landen? Na gut. In der Höhle des Löwen wird man uns am wenigsten vermuten. Wir haben keine andere Wahl. Okay, Kat, wenn du meinst. Aber findest du nicht, wir sollten das Schiff etwas herrichten? Oder willst du uns den Kraller sehen und auf dem Präsentierteller anbieten? Natürlich nicht mal. Gemeinsam mit Mal verließ ich die Space-Jet und arbeitete intensiv an der Außenhülle. Der Schriftzug Dirichi verschwand und machte dem neuen Schriftzug Coltra Platz. Die neue Farbe besaß eine molekulare Alterungskomponente. Sie sorgte dafür, dass der neue Schiffsname innerhalb von drei Stunden eine Konsistenz annahm, als befände er sich seit zehn Jahren an der Stelle. Gut, Mal, jetzt lässt sich die ursprüngliche Bezeichnung nicht mehr nachweisen. Ob diese Malereien was nützt, ist eine andere Frage. Das Imperium weiß, dass wir zu weit, in einer 30 meter space Jet unterwegs sind. Selbst, bis im Hario-Archipel Außenfahrzeuge gibt, auf die eine solche Beschreibung zutrifft. Werden die Kralasenen jedes durchsuchen, sobald sie Verdacht sind. Ich weiß, aber so lassen wir wenigstens am Anfang kein Misstrauen aufkommen. Bereit machen zum Einsteigen? Okay. Sie verständigten sich kurz über Handzeichen. Mal de Ter begab sich zur unteren Hälfte der Space Jet, die die Form eines Diskus hatte. Eine Schleuse öffnete sich. Langsam wurde Mal in das Raumschiff hineingezogen. Kantiran wartete über dem Diskus schwebend auf sein Einstiegssignal. Okay, bin drin. Jetzt du, Kant. Okay, Mann. Ich komme. Ich komme drei Minuten. Der Flugziel ist Heia. Verstanden. Arme Abtrünnige von einer verrotteten Welt. Das kommt davon, wenn man seine Aggregate nicht regelmäßig austauscht. Kein Zweifel. Bei dem Sprecher handelte es sich um einen waschechten Springer, der uns als Nachfahren von Springern identifiziert hatte, die auf Planeten siedelten. In seinen Augen waren wir daher Abtrünnige. Unsere Tarnung funktionierte. Nach unseren Erkenntnissen liegt es aber nicht an der Wartung. Etwas stimmt mit dem Hyperraum nicht. Ihr habt es also auch bemerkt. Einer kann es sich erklären. Egal, es ist unwichtig. Ich erhalte kein Bild von euch. Das ist unhöflich. Verzeih uns. Unsere Systeme sind stark gestört. Koltra außer Kontrolle. Erbitten Peilstrahl. Koltra, Privatrauma mit Handelsbesatzung. Bitte bestätige. Bestätige. dreimann Besatzung. Heimathafen ist Koltra-Anemso. Verstanden, Kapitän Arufatz. Ihr erhaltet per Funk eine prinzipielle Landungserlaubnis. Wartet dann, bis ihr aufgerufen werdet. Verstanden. Das war keine synthronische Stimme. Seit wann ist die Leitstelle mit Springern aus Fleisch und Blut besetzt? Wir werden es vermutlich bald erfahren, Kant. Etwas anderes ist viel wichtiger. Wo nehmen wir ein drittes Besatzungsmitglied her? Wir materialisieren ein Hologramm. Der 3D-Scanner ist Bestandteil meines Multifunktionsarmbandes. Und für uns ein bisschen Schminke ins Gesicht und gefärbte Haare, ein kleiner Buckel und o -Beine. das müssten wir hinkriegen, oder? Ist doch gut, dass ich auf Reno25 so gut eingekauft habe. Nach einigen Vorbereitungen materialisierte Tonto das Hologramm in ihrer Mitte. Darwitz war einen halben Kopf kleiner als Cantera. Er hatte einen Buckel unmittelbar unter dem rechten Schulterblatt. Sein Haar war schütter und graublond. Das von Runzeln und Narben gezeichnete Gesicht deutete auf eine bewegte Vergangenheit hin. Es ist zu hell hier. Ich verlange Abhilfe. Dieses Hologramm gehört wohl zu jener Sorte, die beim Sprechen kaum den Mund aufmachen. Unter diesen widrigen Umständen geht es nicht besser. Meiner oh. oberflächlichen Prüfung hält er durchaus stand. Jetzt sind wir an der Reihe. Ich färbte mir das Haar rot, verpasste mir einen Scheitel, veränderte Schnur und Kinnbart und klebte mir zwei Zöpfe künstliches Haar an. Jetzt verwechselt man dich beinahe mit einem gewissen Maldeter. Und dich könnten sie für Bostig den Ersten halten, wenn die Farbe der Haare der Augen stimmen und ein Bauch nicht die Hälfte des Kommandostands beanspruchen würde. Aus Malz kupferrotem Zopf war schwarzes Zottelhaar geworden. Der Bauch, den der Pilot der Koltra vor sich herschob, war dreimal so dick wie der Buckel des Hologramms. Hm? Ich glaube, wir können es so lassen. Alle Mann auf ihre Posten. Es ist bald soweit. Kantiran täuschte sich. Bis zur Erteilung der endgültigen Landeerlaubnis verging ein ganzer Tag Bordzeit. Endlich, Sie leiten uns um. Also, es geht los, Kapitän Arufatz. Hast du schon der Testament gemacht? Noch nicht, <lacht> Offizier <Antonung. lacht> Die Stadt Valaum bot sich ihnen auf dem Orta als gewaltiges Energiemonster dar. Ein pulsierender Gigant mit Millionen- und Milliardenfachem Herzschlag. Die Coltra sank durch die bodennahen Luftschichten nach unten. Zehn Kilometer trennten sie noch von ihrem Ziel. Der Raumhafen lag mitten in einer Industriezone mit riesigen Werftanlagen. Ein Schlag traf die Spacejet. Aua! Was war das? Irgendwo im Werfbereich schießen sie mit einem Traktorstrahlprojektor auf uns und verfehlen die Koltra nur knapp. Kein Peilstrahl also. Ein deutlicher Hinweis dafür, dass die automatischen Steuerungssysteme auch hier Probleme machen. Verdammt! Der Diskus legt sich schräg! Wir trudeln! vernünftige Traktorstrahl, ihr Idioten! Sonst bohren wir uns ungespitzt in eure Werften! Boden vor an Coltra. Wir haben auf manuelle Steuerung umgeschaltet. Diesmal sitzt der Strahl und behält Kontakt zum Metall rum. Es gibt keinen Grund zu besorgen. Wir passen auf! Wie nennt ihr das? Aufpassen? Wir sind schon und nach nichts anderes. Verdammt mal! Du redest uns um Kopf und Kragen! Das ist ein Boden vor! Wenn du den Soldaten blöd kommst, schießen sie uns ab! Dieses Schiff wäre beinahe abgestürzt! Willst du raten, wie viele Schiffe wir in den letzten 10 Stunden vor dem Abschluss bewahrt haben? Nun sag schon, ich bin kein Hellseher! Nein, Dutzend. So schlimm ist es also! Das ist normal, das sind wir inzwischen gewohnt! Danke! Der Traktorstrahl zog das Schiff bis auf 200 Meter herunter. Dort kam es zur Ruhe. Während im Orbit jeglicher Schiffsverkehr eingefroren schien rodelte in Valaum das Leben. Davids bleibt im Schiff. Untroduk und ich machen uns auf den Weg. So ist es doch immer. Den letzten Beißen des Imperators Hunde. <lacht> <lacht> Mit steifen Schritten gingen sie zu einem Antigrafschacht. Kantiran trat nach vorn, ins Bodenlose. Ein Transportfeld erfasste ihn, brachte seinen Körper durch die Röhre hinab bis zur unteren Polschleuse des Diskus. Die Röhre endete, aber das Feld reichte bis hinab zur Ladefläche. Augenblicke später setzte Kantiran zum ersten Mal seinen Fuß auf die Oberfläche von Hayok. Mal folgte ihm. Roboter! Das hat uns gerade noch gefehlt. Ich richtete meinen Blick auf die beiden Maschinen, die auf uns zuschwebten. Es handelte sich um tonnenförmige, einen halben Meter hohe Automaten. Sie besaßen ein Dutzend Tentakel für verschiedene Tätigkeiten. Anzeichen für Waffensysteme entdeckte ich keine. Die Maschinen gehörten zum Standardtyp Abfertigungsroboter, wie sie an jedem Raumhafen zu Tausenden im Einsatz waren. Ruhig bleiben, Kant. Und fass nichts an. Wieso? Deine Hände verraten dich. Mal hatte recht. Meine Finger zitterten vor Aufregung. Jeder, der mich so sah, musste zwangsläufig Verdacht schöpfen. Und wenn ein Kontrolleur erstmal überzeugt war, dass mit jemandem etwas nicht stimmte, war der Weg in die Verliese der Geheimdienste nicht mehr weit. Los jetzt, Kapitän Arufats! Wenn du weiterhin zögerst, wird es nicht besser! Reiß dich zusammen! Die Roboter haben dich im Visier! Seid willkommen im pulsierenden Herz des Hyatt! Ah ja. ID und zur Prüfung bitte vorliegen. Ich zückte die Chips und hielt sie dem fünfgliedrigen Tentakel hin, der sich mir entgegenbog. Der Roboter steckte die beiden Datenkristalle in ein Lesegerät an der Oberfläche der Tom. Eure Besatzung besteht aus drei Personen. Ihr seid nicht nur zu zweit. Äh. Unser Waffenmeister bleibt besser im Schiff. Er ist ziemlich nervös. Und wir möchten auf Ajok schließlich keinen Ärger. Verstanden. Danke und einen angenehmen Aufenthalt, Kapitän Arofats und Offizier Untonog. Die Roboter gaben den Weg frei. Kant-Iran und Maldeter gingen zu einem der Gleitertaxis hinüber, die am Rande des Raumhafens auf Fahrgäste warteten. Sie haben nichts gemerkt. <lacht> Wir haben seit unserer Flucht von Arkon verdammt viel Glück gehabt, Kant. Irgendwann ist es aufgebraucht. Dann tritt statistisch gesehen das Gegenteil ein. Bestiegen eines der Taxis und ließen sich in die komfortablen Polster sinken. Willkommen in Wallaum. Gib uns eine Hotelliste. Bitte. Der Gleiterfahrer projizierte ein Hologramm mit einem Stadtplan und einer Hotelliste vor ihre Köpfe. Gleichzeitig hob er ab und schwebte in den Himmel Wallaums hinauf. Zur Kristalltaverne. Sofort. Ich entschied mich für ein drittklassiges Hotel, das unserer scheinbaren Finanzkraft entsprach und zu unserem Aussehen und dem Restwert der Coltra passte. Auf den Gleiterstrecken war die Hölle los. Ich zählte. Praktisch jedes vierte Fahrzeug trug das Wappen des Ordnungsdienstes. Sie flogen ständig Patrouille. Aus allen Gassen kamen sie, flogen die Straßen in beiden Richtungen ab. Und es gab sie auf verschiedenen Flughöhen. Mal sah sie ebenfalls. Suchten sie uns. Was ist los in Walaum? Ein Volksfest? Ja. Oh, Besuch. Zwei Maskanten besuchen unsere Welt. Interessant. Welche denn? Kraschün und die Admiralin Davivo. Ich zuckte zusammen. Askari, hier. Ich wusste, dass Askari Davivo meinen Dracheanschlag für Tereme überlebt hatte. Ich hatte meine Mutter als blutiges Bündel reglos zurückgelassen. War sie noch auf dem Weg in den Sternenarchipel oder bereits hier in Wallaum? Ich wollte aufschreien. Da spürte ich den harten Druck von Mals Hand an meiner rechten Seite. Davivo, das ist die Lehnsherren, nicht wahr? Ja. Es das heißt, sie sei in letzter Zeit nie auf Hayok gewesen. Nein, sie kommt zu jedem Jahrestag der Rückgliederung. Dieser Jahrestag ist doch heute gar nicht. <lacht> Seltsam, nicht? Wir haben keine Ahnung, was der Besuch zu bedeuten hat. Das Gleitertaxi bog in eine Seitenstraße ab. Ich kannte mich in Wallaum-West ebenso wenig aus wie in anderen Stadtteilen, aber ich hatte das Hologramm gesehen. Hey! Das ist nicht die Strecke zur Kristalltaverne! Was soll das? Ein Energiefeld flammte zwischen uns und dem Fahrer auf. Wir kamen nicht mehr an ihn heran. Wir erreichen das Fahrziel in wenigen Augenblicken. Wo bringst du uns hin? Darüber brauchst du dir keine Gedanken zu machen. Nie mehr. Ascari, das kann nicht sein. Es ist erst eine Woche her. <lacht> Selbst wenn sie im Sterben läge, wären Mido-Roboter durchaus in der Lage, sie am Leben zu erhalten, bis ihre Mission erfüllt ist. Sie weiß, dass wir hier sind. Dann ist Wayne auch nicht weit. Dafür gibt es keinen Anhaltspunkt. Woher sollte sie es erfahren haben? Glaubst du, es existiert zwischen ihr und dir auch eine Art äh, parapsychische Verbindung? Sie ist kein Tier, oder? Nicht in diesem Sinn, Mal. Okay, Kapitän, wir bleiben jetzt ganz ruhig. Das ist unsere einzige Chance. Das Taxi flog einen Bogen, sank in eine der Straßenschluchten hinab und verschwand durch ein Hallentor ins Innere eines Gebäudes. Das Gleitertaxi berührte den Boden und hielt. Draußen lauerten zwei Kerle mit finsteren Minen. In ihren Händen trugen sie Strahler. Kraler sehnen. Die Waffen sehen bedrohlich aus als die Kerle. Der Fahrer schaltete das Energiefeld ab und öffnete die Gleitertür. Das war sein Fehler. So, für euch ist hier Endstation. Mit einem Stoß seines Ellenbogens gegen die Schläfe des Fahrers schlug Marlin bewusstlos. Der Kerl sank in sich zusammen. Gemeinsam packten wir ihn und warfen ihn hinaus. Dabei riss er einen der anderen Männer zu Boden. Mal hechtete hinterher, nutzte die Liegenden als Deckung. Mit einem Fußtritt holte er den Dritten von den Beinen. Mal schlug sie bewusstlos. Fertig. Ich bin sicher, hier sind irgendwo noch mehr. Kant, diese Burschen hatten Desintegrator-Granaten dabei. Die Strahler und die Granaten können wir jetzt gut gebrauchen. Sowas gehört zur Standardausrüstung der Zylister-Agenten. Wir werden nicht viel Zeit haben, Kant. Gleich wird es hier von Ihren Kollegen nur so wimmeln. Tonto, Situationsbericht. Immer mit der Ruhe. Ich bin noch Abchecken. Sternenarchipel Hayok, Hauptstadt Warnow. Wie ich feststelle, befinden wir uns in der Nähe der Werften, in einer Halle. Schneller, Tonto. Moment, Moment. Normale Industriehalle. Jama bauart im Stadtteil Getümba. Ich glaube, ihr müsst in die Kanalisation. Findet den Keller. Von dort gibt es einen Fluchtweg ins Zentrum der Stadt. Da sind Sie schon. Los, Wir rannten durch die Halle auf eine eiserne Wendeltreppe zu. Sie führte nach unten in einen langen Gang, der vor einer schweren Tür endete. you Mehrere Kellerräume bis zu einer Rampe, die weiter nach unten führte. Wir hasteten sie hinab und folgten dem Gewölbe, das unter eine Straßen- oder Häuserzeile führte. Modriger Geruch drang in unsere Nasen. Die Kanalisation! Schnell! Hier hinein. Oh. Das stinkt ja entsetzlich. Danke, Tonto. Was war das? Die Zylester sprengen einen anderen Zugang zum Keller frei. Unser hat ihnen wohl nicht gefallen. Das heißt, sie wissen vielleicht nicht, wo wir sind. Tonto! Los! Am Schacht müssen wir raus ins Freie und dann mischen wir uns unter das Gewimmel. Das Warten durch die stinkende Brühe streckte an. Endlich entdeckten wir den Schacht mit der Leiter. Nach oben, Cut! Ich kletterte hinauf, fand den Hebel für den Öffnungsmechanismus und legte ihn um. Der Deckel hob sich ein paar Zentimeter und schwenkte zur Seite. Wir kletterten hinaus. Los mal. Du komm schon. Der Deckel schloss sich wieder. Hinter einer Galerie aus hohen Fenstern bewegten sich Passanten in einer Einkaufspassage. Keiner schien uns zu bemerken. Es ist egal, welche Richtung wir nehmen mal. Vielleicht ist es besser, wir trennen uns. Wir bleiben zusammen. Wir haben es bisher auch durchgestanden. Danke. Ich blickte zum Kanaldeckel. Hob es sich? tauchten die Verfolger auf. Nichts regte sich. Tonto, kannst du was entdecken? Moment, ich checke noch. Aber ich kann nichts dazu sagen. Da ist irgendwie nichts. Aha. Keine energetischen Aktivitäten. Aha. Na gut. Wir schlichen bis zu einem Durchgang, öffneten die Glastür. Sie schwenkte nach rechts. Der Durchgang brachte uns hinaus in die Passage zu den Passanten. Zumindest glaubte ich, dass ein paar Augen lang, als ich mich unter die Fußgänger mischen wollte, stellte ich fest, dass ich durch sie hindurchging. Projektionen, eine Falle! Sie haben uns von Anfang an beobachtet. Keine energetischen Aktivitäten. Klar, es ist ja auch keiner hier, Tonto. Sorry, Leute. Die letzten der lebensechten Hologrammprojektionen verblassten. Übergangslos war die Passage menschenleer. Aber auch die Schaufenster und Fassaden verschwanden. Sie fanden sich in einer geräumigen Halle mit hohen Aggregaten und Speicherblöcken wieder. In durchsichtigen Röhren floss Wasser. Das muss Walaums Wasserwerk sein. Ich befürchte, unsere Glückssträhne ist nicht nur statistisch gesehen vorbei. Aus Öffnungen oben in der Decke regneten Dutzende kleiner, silberner Kegelroboter hinab. Sie schossen sofort, ohne Rücksicht. Entdeckung, Dort hinüber! Hinter die Energieblöcke! Schutzschirme und zogen die Strahler. Einer der Energieblöcke erhielt einen Treffer. Funken sprühten. Das Singen tat in den Ohren weh, aber wir mussten es ignorieren. Mit zwei Strahlern gleichzeitig schoss ich auf die Silberne. Wir holten Dutzende Kegelroboter herunter. Diese Zylister-Strahler sind hervorragend! Ihr komischen Kegel! Es sind zu viele Waffen! Nee, so! Sie fielen reihenweise vom Himmel. Die Schirme der kleinen Kegelroboter waren dieser Energieleistung nicht gewachsen. Ein Teil explodierte und zerstörte dabei andere. Sie versuchen überhaupt nicht, uns einzukreisen. Oder unsere Schutzschirme durch gezielten Wuchtverschuldung zu zerstören. Irgendwas an der Sache ist faul. Die Roboter halten innen. Ich hatte plötzlich das Gefühl, als stünde jemand hinter mir. Blitzartig fuhr ich herum und starrte in das grinsende Gesicht eines hochgewachsenen Arkoniden mit langen weißen Haaren. Ein schimmerndes Schutzfeld umgab ihn. In der Hand hielt er eine klobige Waffe. <lacht> Shadowing. von der ersten Stunde an hattet ihr keine Chance. Die kleine Jungs hat hier in die Falle gelaufen. Du verfluchtes Schwein! Dass ihr in die Trubel des Zentrums fliehen würdet, war logisch. Wir hatten nie vorgehabt, euch durch das Kanalsystem zu folgen. Ich konnte in Ruhe meine Vorbereitungen treffen und brauchte nur zu warten, bis ihr ans Tageslicht kommt. Du kannst dem Glückton sagen, er kann mich machen! Ein Blitz ja. aus der wuchtigen Waffe Shallowanes. und umhüllte mal. Mal kippte nach vorne um. Ich wirkte. Etwas war mit der Atemluft nicht in Ordnung. Mein Blick blieb unverwandt auf den Mörder Teremis gerichtet. Ich bekam kaum noch Luft. Irgendein Gift lähmte meinen Körper. Ein zweiter Blitz schoss aus der Waffe. Meine Gedanken trübten sich. Ich stürzte. Ja. Dann wurde es dunkel um mich. Regungslos lag Kantiran in einem kahlen, von grellem Licht durchfluteten Raum. Entlang der Wände waren schwere Kampfroboter aufgereiht. Ihre Waffen waren schussbereit und auf ihn gerichtet. Wayne und ein kleiner Mediker betraten den Raum. Sie stellten sich an Kantirans in der Luft schwebende Liege. Diese spezielle Liege wird gamberanisches Folterbett Aha. genannt. Die Liege beeinflusst sämtliche Nervenzentren des Organismus. Sie hält mittels einer Medosensorik die Schmerzen knapp unterhalb eines frei wählbaren Grenzwertes, ist also individuell allerfeinst auf den jeweiligen Deliquenten einstellbar. Eine Meisterleistung der argonidischen Wissenschaft und Technik. Gut. In der ganzen Milchstraße gibt es nichts Vergleichbares. Niemand ist imstande, diese Tortur über längere Zeit durchzuhalten, ohne vollständig wahnsinnig zu werden. Vom ganberanischen Folterbett erhebt man sich, wenn überhaupt, nur als lallender Krüppel. Genug! Besseres haben diese Schwerverbrecher und sein Kumpan auch nicht verdient. Das Bett von Ganberan kriegt jeden klein, bricht jegliche Form von Widerstand... Ich sagte genug! Oder willst du diese Liga auch ausprobieren? Nein, nein. Verschwinde! Jawohl. Du bist Schmerz-Kantiran. Solche Qualen hättest du dir nie vorzustellen vermocht. Aber es gibt ohnehin kein früher oder später. Nur ein einziges, grausames Jetzt. Die ganze Welt ist Schmerz. Du und diese Welt, ihr seid eins. Schreien möchtest du? Brüllen wir ein Tier im Todeskampf? <lacht> Aber das ist dir nicht nützlich. Du bist paralysiert. Kannst dich nicht rühren, nicht bewegen. Außer deinen Augenlidern und Pupillen. <lacht> du hast Besuch, Kantiran. Eine verdichtete Nebelwolke schwebte in den Raum. Die Kampfroboter nahmen Haltung an. Hinter der Wolke verbarg sich schemenhaft ein humanoider Körper, der auf einem Sessel saß. Langsam umkreiste die Nebelgestalt die Liege. Mein Leben für Arkon, ehrwürdige Maskantin. Desaktiviere das Folterbett, Halloween. Halte seine Lähmung jedoch aufrecht. Ein Schock raste durch meine Glieder, traf mich mit ungeheurer Wucht. Wo war ich? Abrupt endeten diese unerträglichen Schmerzen, wie auf Knopfdruck. Ich konnte mich jedoch nicht bewegen. Ich sah, wie ein Schatten auf mich fiel. Der winzige Bewusstseinsrest, der noch zu klaren Gedanken fähig war, konstatierte, dass es sich um ein optisches Verzerrerfeld handeln musste. Lass uns allein, Wayne. Jawohl, ehrwürdige Maskantin. Diese Stimme elektrisierte mich. Die Stimme Askari da vivos. Die Stimme meiner Mutter. War sie hier, hinter dem Tarnfeld? Oder spielten meine Sinne mir einen Streich? Liegst du weich, Candiran, mein Sohn? Du siehst erstaunlich gut aus. Deine Ausbildung hat sich bezahlt gemacht. Viele andere wären dem Folterbett längst erlegen. Na, wie viel? Du dich. Sie wusste genau, dass ich nicht antworten konnte, dass ich paralysiert war. Bildet dir nicht ein, dass ich gekommen bin, um dich zu erlösen. Im Gegenteil. Für das, was du mir angetan hast, stellt das Bett von Gamberan eine viel zu milde Strafe dar. Kannst du dir vorstellen, wie es ist, von einem Tier zerfleischt zu werden, wenn messerscharfe Zähne dein Gesicht in Fetzen reißen? Kannst du dir vorstellen, Kantiranda, Vivo, Roden, wie es ist, wenn einem sein Antlitz genommen wird? Das optische Verzerrerfeld umkreiste mein Lager und blieb nun vor mir stehen. Nein, das kannst du nicht, mein Sohn. Niemand kann das. Doch du sollst die Folgen deiner Tat sehen. Genieß den Augenblick. Das Verzerrerfeld erlosch. Meine Mutter, die maskante Nascari da Vivo. Sie galt einmal als eine der schönsten Frauen des Kristallimperiums, ja der ganzen Galaxis. Nun bot sie einen fürchterlich entstellten Anblick. Von der einst makellosen Schönheit war linksseitig nur ein weißliches, knotiges Narbengewebe übrig. Du hättest eine bedeutende Rolle in meinen Plänen spielen können. Doch du wolltest es anders. Schade. Nicht um dich, kleiner Bastard, sondern um all den Aufwand, um die Zeit und die Ressourcen, die in dich investiert worden sind. Shallowayne! Die Schiebetüren öffneten sich und Shallowayne betrat wieder den Raum. Es ist soweit. Zur Stunde weiß ich noch nicht, wie du und dein merkwürdiger Komplize es geschafft haben, diesen kleinen tarox marder zu einer Mordmaschine abzurichten. Doch das werden sie schon noch aus euch herausholen. Wirklich schade, dass ich dich nicht persönlich Gen Arkon überführen kann. Ich wäre nur zu gern dabei, wenn Imperator dich das Urteil über dich fällt. Und wenn du zur infiniten Todesstrafe nach Zelka geschickt wirst. Askari Da Vivo, meine sogenannte Mutter, hatte Thereme töten lassen. Die junge Schneiderin, die ich so sehr liebte. Sie stand ihren Plänen im Weg. Also wurde sie beseitigt. Von Shallowane dem Hund. Wem sonst? Die Maskanten befiehlt, der Krallersehne killt. In eiskalter Berechnung hatte meine Mutter mir alles genommen, was mir wichtig war. Tereme. Meine Heimat. Mein Selbstwertgefühl. Meine Identität. Und bald würde sie auch mein Leben nehmen. Auf Zelka gibt es Würmer, Kantiran. <lacht> die ernähren sich von Haaren und Haut. Diese Würmer werden dich zerfressen bei lebendigem Leib. Nicht einmal, sondern wieder und wieder. Es heißt nicht umsonst, infinite Todesstrafe. Man wird dich demnächst auf die Leotard bringen, mein Sohn, und bei nächster Gelegenheit nach Arkon verschiffen. Bei nächster Gelegenheit? Was sollte das nun wieder bedeuten? Die Leotard brauchte ja wohl nur loszufliegen. Auf welche Gelegenheit sollte sie warten? Hatte das Phänomen der Hyperimpedanz sich verstärkt? War jetzt auch die Technik aller modernster Schiffe betroffen? Shallowayne! Ich übergebe diesen Deliquenten deiner Obhut. Ihn und seinen Mitverschwörer Maldetea. Und höre Shallowayne. Sollte es während des Transportes irgendwelche ernsthaften Probleme geben, so bist du ermächtigt und angehalten, diese beiden zu terminieren. Imperator Bostigs Befehl, den Verräter lebendig zu fangen und zu überbringen, ist hiermit aufgehoben. Beziehungsweise modifiziert. Kantiran und DT haben nach Arkon zu gelangen. Notfalls als Leichen. Shallow Wayne quittierte die Anweisung mit einer kaum merklichen Verneigung. Ascari da Vivo aktivierte ihr Verzerrerfeld und schwebte davon. Shallow betätigte erneut das Folterbett. Die Schmerzen kehrten zurück, stärker und brennender. Entsetzliche Qual. Die verunstaltete Fratze meiner Mutter, die sich mir unauslöschlich in das Gedächtnis grub und ein grauenvoll in die Länge gezogenes Sterben. Das war alles, was mir noch blieb. Was war ich doch für ein Narr gewesen, dass ich unsere Sicherheit auf der live Ericsson so fahrlässig aufs Spiel gesetzt hatte. Mal, bitte verzeih mir. Mal! That's a big